e eh, rama desde Coruña. E eh, lo desde Coruña tamén? E eh, non é desde Barcelona. Eh, empezamos. empezamos. Antes do último capítulo. O xa, sea, xusto, despós do último capítulo, despós de gravalo, o sábado, o día siguiente, intentei explicar a Adriano o proceso polo cual íbamos a escolle finalmente o nombre do podcast. Intentei non, pero non fui capaz de todo, francamente. Empecei a explicarlle el... No... Lo que vamos a hacer era mandarnos por correo los votos eh, porque es una referencia a cómo escogeron a bandera oficial de, de Hello Internet, evidentemente. En lugar de que cada un vote simplemente su favorito que íbamos a hacer era un sistema eh, similar al sistema de voto único transferible que, por cierto, se llama así que lo estuve mirando antes en Internet, pero no tenía ni idea de cómo, de cómo se llamaba. transferable vote, sí. Efectivamente. Cuando, cuando grabamos el anterior capítulo que estuvimos hablando de él ni siquiera sabíamos cómo se llamaba ao final o que vamos facer, en lugar de eso, eso era unha boa idea, pero ao final o que vamos facer é establecer un pool de puntos en plan cada un ter 50 puntos para repartir entre os seus nombres favoritos para ter máis libertad, solo co o número de puntos tampouco os podo decir ahora mismo porque vai depender do número de candidatos vai ser n por n máis un partido por dous o número de candidatos e eh, ainda non sabemos exactamente cantos van ser porque nos estamos dando unha semana máis para escollelo eu creo que Adrián, en aquel momento, dixo, joder, este es levanto grabacións falando de Calváis era o nombre do seu podcast, seguro, seguro, completamente seguro, que xa o tenen decidido. E cando eu expliquei o proceso, eh, que iba a tardar aínda un vez máis, a pobre da muller corto circuito e todo, pero está desmareando a perdida, de unha manera gratuita, isto non é tan complicado, isto non é tan gracioso como pensades, debería levar un xe total cinco minutos a resposta a eso que va crítica perfectamente valido. nosa parte foi complicado aínda máis, ser aínda máis bizantinos, entonces eh, antes de realmente explicar o que vamos a facer hoxe no capítulo, eu creo que merece a pena repetir que despois de unha semana mandámonos postales, esperamos outra semana máis, tranquilamente ou dez días máis a que o servizo postal español fixese o seu traballo, as postales foram chegando cada un ao seu sitio e agora mesmo cada un ten Unha tarjetita con... eh, Unha cousa, noé Antes de acabar de explicar Cantos nombres son e tal Habría que decir, ao final, cantos foron os candidatos Porque añadironse algúns que non se comentaron nunca no podcast Así, nese, nesa semana de gracia que nos dixemos Pa añadir nombres Houve un momento en que nos viñemos arriba eh, <ríe> E empezamos a, a, a añadir nombres, a añadir que, nombres pues, gratuitamente sí. Efectivamente Xa que interrumpimos isto, só direi que estou super en contra da crítica que, que nos fixo Adriana, teño que dicilo. Ah, pues, A Adriana xa nos tiña bautizados desde o capítulo 0, así que non conta. Claro, xa... Xe... Adriana xa un tengo... nos... nombre alternativo. Do. Adriana bautizou no realmente, dicindo Falando... no, no que xa dos moi periquitos... Eh querendo decir pedantes, pero evidentemente eh, se si che está chamando eso, non la poder corregir. Entonces quedounos co que somos demasiado periquitos. Eh, Adriana propuxo como nombre, eh, de algunha maneira a, a súa candidatura foi vetada por alguén, polo comité central do partido, ou algo por estilo, porque non apareceu nas papeletas. Ninguén se molestou a escribilo na no, no doc, no. Eh, eh, é verdade, é un fallo tremendo á democracia, é un é un putxerazo que isto, pero bueno. Se si a Xunta Electoral Central non lle mandas o teua lista de candidatos, non pode saír A Xunta, a xunta no Electoral salir. Central mandamos a lista de candidatos. A, que... a Xunta Electoral Central somos todos. Si sí, a Xunta Electoral Central so eu, obviamente, non poucos criber. Todos en todo, vale, vale. en todo caso, eh, eu algo da, da crítica de Adriana, que ah, que o, o sea, que sei que lle fai caso, sobre todo no sentido de que agora Despois de tres semanas esperando Realmente, isto se si o facemos mal Poderían ser cinco minutos de silencios Interrumpidos polos ruidos De Javier tecleando de fondo E que despois Javier diga Ah, vale, pues saliu este e Xa está, e non halla máis emoción nin máis intriga, nin máis suspense Ni señal de gracios Hombre. Hombre, pero intriga e suspense e cosas, podemos, podemos votar despois Todo o tempo que queiramos En dicir por que nos gustou máis un O por que nos gustou máis outro Entón, como ímos empezar? O orden está establecido. Está... Vale. Sí. Bueno, creo que antes de iso hai que explicarlo de todo. Sí, Eu eh, sí. creo que ainda, ainda eh... hai unha última cosa que temos que explicar e é que, eh, no que visto desde o meu punto de vista, é posible que seña unha fuxida hacia diante que non sirva de gran cosa. En lugar de directamente decir os votos eh, que ten cada un e resolver en cinco minutos, eh, decidimos que iso iba a ser tamaxe antigimático, como a radición de Javier. Entonces, que o que tiíamos que facer era ir su ir pollendo os votos de menor a maior, nunha en plan modelo Eurovisión, básicamente. Pero entóns Javier sugeriu unha idea mellor que, además, para acabar de convencerme, expresou eh, con formato de, de lenguaje de programación, cando non lo propuxo no grupo de WhatsApp. Entón, teño por aquí, voler ler exactamente a, o que puxo Javier no, no grupo de, de WhatsApp e explicamos un pouco a variación que fixemos. Entón, Javier escribiu, este pun da postal que te desnamao cantos puntos ten a opción con menos puntos step 2, 2, 3 o que teña o valor máis pequeno declara candidato tal x puntos step 3, o notario que neste caso vai ser Eloy eh, toma nota e eh, confirma en voz alta que se anotaron os puntos step 4, se si quedan candidatos sin ler, go to step 1 else step 5, step 5 o notario, neste caso eloi outra vez, declara o título de podcast vencedor e ou o reconto global Bueno, non me, non me acaba de convencer perfectamente a, a nivel de lenguaje de programación que este moi ben escrito, pero creo que está máis ou menos o algoritmo que era a idea original de Javier está explicado e a, a eso que lle fixemos foi unha variación que é que xa miramos antes que as va xero orden, non que vamos a decir en voz alta Eh, os votos entonces cando eu mande pues, Cada un vai opción Con menos votos Da postal que tendiante eh, Vamos ir sumando En orden ascendente Hasta chegar a un final apoteóxico eh, Cheo de emoción. Ese é un pouco a, a idea Vale, pois pues, antes de empezar a recontar Eu creo que hai Catro títulos no pool Que non se comentaron Eu diría que podemos facer un resumen De que seña rápido De todos os nombres De como saliron En or no orden no que vamos ir uh, dicindo, incluso. Sí, empecé eu cos, cos dos primeiros, os tres primeiros probablemente, os jesús, os catro primeiros son meus, realmente pouco aportades. <risa> bueno, bueno, eu, eu viñe má arriba <risa> ao final. Eh, entón, eu empecé co Gabro Fío, que era o, o que estaba máis convencido, pero eh, non acabou gustando. Despois, aquel mesmo día, aportei eh, tamén o Banco dos Mentireiros Eh, o seguinte candidato é Xóname Campanas E o seguinte grupo de WhatsApp eh, Estes dous tamén son aportacións miñas Grupo de WhatsApp non me acordo de nada de como surgiu pero bueno. Grupo de WhatsApp eh, surgiu porque basicamente sí, Como non sí, vos sí, gustaba sí. a idea de Abrofío Porque era demasiado bobo soltar un monólogo vosotros Pois eh, eh, sí. pues deixen o sí, pues, sí. pues, grupo de WhatsApp que é unha cosa un pouco máis participativa e eh, Como sí, hai máis intercambio Eh, despois eh, candidatos que xa empezou a non saber moi ben de onde saliron foi eh, outro é nada original este non sei, este se, a... diría, este non sei este, se diría eh, foi aportación de Eloy nunha conversación de Twitter que andábamos por aí non me acordo a raíz de que pero probablemente falando de que non aportábamos nada máis que review de que, de que ao final somos tres aficionados aos podcast que non temos ningún, nada que aportar ao, ao medio Non vamos a facer reportajes investigativos. Se aportar algo, é que non sella simplemente tres paisanos falando. Pero, bueno, é o que? É unha chamada en escabe entre tres amigos. Tampouco hai que... Non é nada original. É o que? Nesa mesma conversación de Twitter foi donde saliu de Non todos valemos, porque precisamente a conversación tuvamos a raíz de ler un tweet no cual decía... A xente debería deixar de facer podcast exclusivamente porque lle gustan os podcast. Non todos valen, entón, eh, é unha bandeira que collimos e eh, eh, empezamos a ondear. Eh, non todos valemos, probablemente nosotros, os que menos. Eh, Despois está a metáfora sí. de Javier. Despois viñe, viñen máis arriba e dixen, bueno, isto necesita algo que salga un pouco... Nosotros xa que non aportamos nada ao medio, polo menos somos como un filtro de entre todo o mar de podcast para coñer os diamantes en bruto e eh, entregalos aos nosos eh, oyentes. Ese é o, o origen do nombre de osmose Inversa. E despois, eso, eh, xa os coitaste no, no capítulo anterior. É igual, é no, Pero... igual, o Borre. É igual, é igual, o Borre. Se non te censura, xa os coitaste no capítulo A raíz daquel saliu eh, membrana porosa como a parte principal da ósmose. É eh, un nombre moito máis sonoro e eh, eh, raro. Eh, despois xa viñeron os nombres que entraron o último día para rellenar. Eh, Preguntando xa meu primo se si volver a xogar ao pádel despois da súa lesión. Pois, falta un para pádel. Eh, despois estábamos no aeropuerto esperando a xalir o noso avión Emp eh, empezamos a mirar de dónde narices salen os códigos do, dos aeropuertos canadienses e eh, a eh, apetecía medecilo dix no grupo e eh, apetecía medecilo quedou como nombre posible para o podcast. O final o último o, eh, no sé eso, o último tamén o, estaba pensando agora que debe salir falando... Eu con rama tamén, pero ao final o que queda... Xa ni me acordo os detalles, pero o que queda claro que ao final é o número de candidatos a nombre proporcional ao tempo libre que, que viñamos tempo, basicamente. Que que viñamos sí. tendo, non? Sí, eh... Cando coñimos vacacións aportamos máis grupo máis nombres ao, ao pool. Mentre sí. tanto, poro facendo todo eu, evidentemente, porque outros sois membros produtivos da sociedade. É un pouco... A, a ventaxa que teño, supoño Ai, creo, ahora que eu penso Esto de que non era un podcast debe saler tamén a raíz de... Ah, bueno, hai que decir que eu creo que non nos dixemos Que o último candidato era Asesine Pine Podcast Que é un nombre que probablemente xa exista eh... Sí, existe Eu xa o mirei <risa> bueno, entonces... Pero o que iba a decir Que creo que o propuxen eu tamén E foi a raíz de un artículo Que leín por aí Que decía algo así como Que non todos os shows Son podcast, pero todos os podcast son shows, ou algo así. No artículo, básicamente, viña dicindo que, en parte, podcast é o medio e o canal. E que, fora do RSS, non ten sentido chamarlle podcast, podes chamarlle show. ¿Sabes? Quero dicir, porque non me acordo a esa raíz de que era o artículo, pero eh, viña argumentando que estas plataformas como Spotify, YouTube, esas cousas, pois... Pues, mmm que ha feito de crear unha propiedade intelectual e non compartirla a través dun RSS, senón eh, quedarte con ela ou puñela detrás dun paywall que era contrario ao que o espírito original dos podcast Creo que é un pouco a idea, non? Sí, sí, sí, é que o, era un pouco semántico o debate, pero era como decir que eso pues, será o que seña, estará ben ou mal o que seña, pero o nombre o sea, merece chamarse de outra maneira, básicamente creo, si no recuerdo mal puedo puedo recuperar su artículo que hedo tipo que inventó que inventó o lenguaje Markdown, de feitoito creo este fue o... explicación la, ¿no? lógica, de, detrás la lógica detrás la lógica detrás de no. este que bueno sabemos cómo quedará porque anyway <risa> eh, esta fue a pequeña explicación dos nombres no efectivamente esta fue a, a pequeña explicación para acabar de roba cualquier tipo de suspense Sí. Ah, o programa, esta fue explicación de los minutos que nos acabamos de marcar dos, dos nombres eh, Bueno, entonces, creo que hay que empezar con las votaciones Correcto Correcto, pues vamos a lo Vale, entonces, el primero en emitir voto son eu dos votos de Eloy Vale El eh, primero es Osmos Inversa, un punto Un punto Bien El siguiente que tiene que votar es Eloy Bowler o Terrama, Abrofío, un punto A brofia acaba de aparecer nas pantallas, os seguintes son eu, membrana porosa, dous puntos. Eloi, soname campanas, tres puntos. Outra vez Eloi, osmosi inversa, tres puntos. Javier, eh no é botou osmosi inversa, 5 puntos. Eloi, se sinepa ampodka, 5 puntos. Si non sabe por que producio Javier, por dios. A ver, Javier, seguinte. En fin, Membrana Porosa, outros cinco puntos. O Banco dos Mentireiros, 6 puntos. Eloi, Membrana Porosa, oito puntos. E outra vez, O Banco dos Mentireiros, oito puntos. De momento vamos parar aquí, que isto xa son demasiada información, demasiadas emocións no, no ambiente, vamos a descensar un pouco, pausa publicitaria... Eh... Como, como vamos ahora mismo? Poder desbacer un... un eu dicapo. teño diante todos os datos. Eu fungo que máis puntos leva gastado xa. Si, eu levo ga Moitos máis eu... podcast con menos puntuación. si Eu si. levo gastado un montón de puntos. 28 do, todo, do, meu, do meu total. El no eu total gastou... son 66, hai que decirlo. Eh? Javier gastou 28 nos no, digamos, no, no, nos rivales máis débiles. Sí. No hai gastado 13 puntos. Nos... Sí. Nesta primeira tanda de votacións E lo gastou nove puntos E de momento vamos que Con esto, que Membrana Porosa Vai de primeiro con 18 puntos O Banco dos Mentireiros Con eh, 14 Pero por outra parte, Membrana Porosa xa recibiu Todos os votos posibles <risa> Igual que Osmos é inversa que os, Igual que Osmos inversa Probablemente estes dous eh, es descartados Estes dous Como... competiron Entre sí polo mismo electoral Había, había que formar una no, coalición... Había que hacer la... un frente amplio de... Sí. Eso daríalles en calquer caso, incluso sumando todos, daríalles uns 27 puntos. Eso non se pode saber. É or... un candidato, é un candidato potente, é verdade. Hai coas que non sei, claro, sería osmos e poros, sería un candidato Membra Hyper. En lugar de tapar todo o marasmo de podcast que escoitamos e eh, quedarnos solo co millor, teríamos somos as poucos podcast e eh, creamos moito ruido arredor. Moi Vale, sigo yo, sonanme campanas, 9, Eloy. 10 puntos para Non Todos Valemos. Javier, tivo taches nada original con 11 puntos. 11 puntos para nada original. apetecía me decirlo, 12 puntos. Eh, siguiente eres tú, Eloy. Eh, apetecíame decirlo, otros 12 puntos. De vale, no, vamos a hacer otra pausa. Otra pausa para hacer review apetecíame decirlo que foi un dos candidatos que se apuntaron dos últimos na lista eh, claramente colleu ventaxa a falta de, de un miembro por votar ponse claramente por diante dos seus competidores claramente, pero queda, queda moito, moito por repartir Moita o máis gordo ainda está 13 sí. puntos a Abrofío Siguiente Javier 15 puntos A apetecíame decirlo Con lo cual ya gastó Por votos 2-3 eh, Suma Bastante Con siguiente Candidato Nada original 16 puntos Eloy Siguiente tú Rama también vota 16 A nada original ¿Cuál? Javier Siguiente tú con Lo cual Bueno eh, Seguinte yo eh, Soname campanas E o último de todos Que teño eu Namao Non sei exactamente se podemos Fazer un repaso Ante mm -hmm. esta última votación Quen vai en cabeza, quen ten máis votos Quen ten posibilidades de ganar Eloy De primeiro vai nada original con 43 puntos Xa non ten posibilidades de... Xa non podes un no marco claro. A peticida de Medicilo está na mesma situación Pero ten 39 puntos Así que a peticida de Medicilo está fora Soname Campanas tamén está na mesma situación con 29 puntos entonces xa tamén non pode ganar en xa absoluto non, xa non pode ganar o mismo para Membrana Porosa e Osmos Inversa tamén quedaron atrás e creo que aparte de iso xa non hai máis opcións xa quedan por repartir 20 puntos de Eloy Corre. a partir de Soname Campanas xa non no hai xe xa que con 20 puntos vai adiantar a nada original así que señores Vámonos a ganador. decir, el votara non todos valemos con 20 puntos, que era claramente o seu favorito. <risa> sí. Pero non todos tras, títulos os títulos valen. Solo fai que adiante o meu favorito, que era Sóname Campanas, que se quede con 30 puntos con respecto aos 29 de Sóname Campanas, lonxe lonxe do ganador, eh, por tanto, nombre electo do noso podcast, que é nada original. E hai eh, que decir... Que os primeiros votados Tanto nada original como apetecía me de decilo Ningún claro favorito de Naive Pero están moi ben votados polos tres Así que son Algunos resultados bastante xus Non sei sé si se un hai un ejercicio que eu fixen antes de votar Que foi investigar a ver que había por aí Internet con nombres similares ou parecidos Ou iguals <risa> Fixaste, fixaste ese ejercicio Debíamos ter feito antes de votar, supón eh, eh, pensei... Sobre todo porque en nada original Nunca o nombre suficientemente original Como para que non haya algún que xa os echan parecido Non Exacto. en gallego, probablemente Pero igual en portugués Exacto, bueno eu Cando pensei esto, xa votarades vosotros entonces <risa> que, <risa> Quedei calao Pero um, cando fixen a, mi taz, a miña votación Pues fun a mirar eh, Vin que nada original Creo que hay, hay algo que se llama Nothing Original, o algo así. Mm -hmm. NothingOriginal.net Teño que decir que sí. era o meu favorito, cambié o orden, <ríe> e de ellos... Baisáchelo, baisáchelo, dices no todos valemos porque exacto, nada original ya sí. eh, estaba utilizado. Correcto. Oye, hay que decir que eso es... Fixa a túa labor como votante responsable. Por Tenga. cierto, Eloi, vou te unha cousa. Antes de haber votado ti, eu fixera unhas israelitas cos votos que conexía, eh? que eran os que emitín e os que emitiu Noé. Os de Noé porque os teño de e os meus porque, son teos, porque me acorde. Hai que decir que nada original iba en cabeza antes de dos teus votos empatado con apetecía y me decilo. Pero, como despois xe dixe xa non todos valemos en masa e non xe dixe o suficiente apetecíame decirlo pois pues quedámonos con un título que xa existe xa, xa igual debería xe ter baixado máis a nada xe, te, tería xe que ter baixado 4 puntos máis, sí, non? Pois, pues, quizás Ou lideras si todos os teus puntos, a non todos valemos. Si, sí, eso non o pensastes, que se lle deres todos os puntos solo a un, iba eh Si, perfecto. Ivan membrana porosa por, por mi santo coño. Así que, non hai ningun que entre os dous, entre os outros dous sumase máis da metade, o sea, era, era troleable a a Eu pensei no e non dixen nada. Somos, somos razonables, pero somos os riscos da democracia, eh? Sí. Bueno, o outro risco da da democracia sería o que pasou antes cando Javier programou a tabla dinámica e puxo números esencialmente ao azar para ver se si como polo barco funcionaba e sí. acabou cun cuádruple empate. No, sí. de, de, eh, non de non tiíamos claro o que íbamos a hacer. A min es nome, que montamos estaba bastante mal diseñado o sistema de votación, ¿eh? es que un, sí. Sí, un sistema de votación con tres persoas, que fas? De feito, Yo creo que estas elecciones son impugnables. Pois. Pues que claro, tanto... Estou dando voltas porque Si non todos valemos E apetecíame decirlo Que como está entre entrecomillado é un gran subtítulo <risa> Se xuntaran en coalición <risa> <risa> Bueno, pero na, vámoslo de xera No, perdona Apetecíame decirlo solo necesita 4 votos <risa> Para ganar a selección Eu creo que sempre podemos facer Un sesí de pain podcast apetecía Apetecíame decirlo Con subtítulo <risa> Donde, por algunha razón, a lista máis votada Llece da presidencia a... O candidato marginal E con eso, eh, tenía 44, 44 votos Con respecto aos 43 e eh, Teríamos un título distinto do podcast A cuestión é Esto foi unha fiesta da de democracia eh, Se non batache non te queixes eh, Non sei que máis tópicos podes decir Pero Pasámona polo forro e eh, ponemos eh, a Peticiame decirlo, porque a que máis me gusta... <risas> <risas> o sea, que máis presentado original, máis me gusta a Peticiame decirlo... No meu caso era a miña terceira... A miña é eh, das que máis me gustan, pero creo que lle quitei puntos por modestia ou por falsa modestia ou polo que seña... Porque esa ocurrida xa máis, eh, na da original, eu creo que era, pensaba que vos gustaba máis... <risas> Que buena persona fue, eres, Rama. Foi un pouco intentar que quere a malloría non o que, me, me, me, o que quero eu. ¿Rama que claramente, Rama, a súa, a súa alternativa era o ben votar o que máis nos apetecía a nosotros ou ben dalle 66 puntos a membrana porosa para <ríe> sí, que ar por completa selección. That's not high works, eh? Pero pasa unha cosa, que como nada original é algo que xa está acollido non neste idioma, igual tiña sentido de, o de impugnalo Por eso, ou de mezclarlo con outro en, Esto non é nada unixinal Pero apetecíame decirlo, por ejemplo e xa é, eso é maioría absoluta, diría Para comprar unha página web Eu creo que deberíamos poner un nombre Que, que podamos recordar <ríe> Que a xente poda buscar en Google Eu creo que o má Eu, a verdade Creo que debemos aceptar esto o hacer segunda vuelta. No hay otro. Sí, no, creo que ya tenemos claro. demasiadas vueltas, sí. O, o, a democracia falou. A democracia falou. Bueno, por nada, pues ya tenemos nombre. ¿All Hail na original o ¿O qué?